Velkommen til De Sorte spiders podcast denne 4. oktober 2007. Velkommen på mine egne og barnets vegne. Vi vil godt takke, fordi du har gjort det, du har gjort. Ja. Og nu sidder jeg med frugterne af dine anstrengelser podcasten for i dag. Mm. Det er ikke den bedste af dem alle sammen. Det er, det er, godt, det er en god udsendelse. Det er en, det er en, en dejlig udsendelse. Ja. Uh, det, var, det var bare for ikke at oversætte den. Ja, okay. Den bliver bedre og bedre. Ja, og uh, det ender rigtig godt. Der er en del protolød i programmet Ja det er der, det vil vi godt undskylde mm, yeah. Der er også okay. en her Og det er ligesom At man skal bare ikke give små børn slik Kl. 23 om aftenen og, og tro de så kan falde i søvn Kl. 23.30 Det er nøjagtigt det der sker her Det stopper aldrig kryg vores traditionschef siger. Jeg, Jeg har fået 10 nye pruttelyde. Det skulle hun aldrig have sagt. <laughs> Nej, de har været gode. De har været gode venner for os. Ja. Men hvis man får, får svibadet, så beder vi om tilgivelse og lover, at det er ikke så meget i morgen. Naturligvis. Mm, ja. Kan du lytte? Kan du lytte? Ha' det godt med det. Nyd hvis er, du er ude at løve, så lad være og øh, stress. Ja, og, og nyd podcasten. ligger i badekarret, så læn dig tilbage. Øh, sådan er det. Øh, vi ses. Tals ved i morgen. Det gør vi. Tak. Hej. Hej. til De Sorte Spejdere på b med Anders Breinholt og Anders Lort God eftermiddag og velkommen til det program, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi har også valgt at kalde det et musikalsk talkshow, og øh, mange spørger, hvorfor? Og Anders, vil du ikke være sød at svare? Nej, jeg forberede mit hoved væk. Dit hoved er her simpelthen ikke i dag? Nej. Nå. Så det er det måske derfor, at jeg øh, foran mig sidder med... Gravid, alt om dig. Det er et blad, som du sagde, at vi skulle have med hernede. Ja. Er der noget, Anders, som du godt vil fortælle mig? Nej, men det er da et øh, fantastisk øh, blad. Vi havde valget mellem øh, Se og Hør og ubladet Eller Er det Nej, Nu skal vi ikke snakke udenom. Gravidbladet har du haft med i dag. Nej, du har det der med. Er der noget, du vil fortælle? Nej, du har det der med fra Nej, er der noget, du vil fortælle? Der ligger et gravidbladet på dit bord. Er der noget, du vil fortælle? Skabe kan fortælle lytterne, der ligger på dit bord. Ej, det skal du ikke. Nej, det er svært, eller bare alt det, godt. Ja, det er heller ikke alting ting, jeg kan udtale. Nej, Algotts computer. Alt godt, som jo er et svin. Øh, jeg vil godt læse noget op på det her blad. Mmh. Tillykke, Jørgen. 40. Flot fyr. Tak. Skal du have i lige måde. Vend med ja. Det man skal være forberedt på sin veger, og så skal man øh, spise V'erne i form. Nogen påstår fødselen ressourcemæssigt er lige så krævende for kroppen som en triatlonkonkurrence. Det er skrevet af kvinder, til kvinder, kan du høre det? Mm. Det betyder, at der er brug for ordentlige kalorier til hele forløbet. Når den første dukker op, er der ingen, der ved, om du har to eller 20 timers hårdt arbejde foran. dig. Du ved heller ikke, hvornår du skal føde. Derfor spiser du ordentligt. skal du spise ordentligt i ugerne op til fødslen? Det er bare, ikke. det passer jo ikke. Det er jo ingen kvinder, der spiser ordentligt op til følsen. Det er sådan et, Har jeg se mig, nu har jeg ikke været gravid, så, så, så, så heldigvis, øh, og det var aldrig, alle kvinder, som øh, har været gravid, eller er det, dem skulle man lige stoppe på gaden og give dem hånden og sige, ved du hvad, tillykke med det. Tillykke. Æ, ikke fordi de render rundt og reklamerer med, at de har fået mand. Men mere det, at, at de skal igennem en fødsel. Og ja. det er ikke fordi, jeg skal sidde her ved Anniebjerg Rises øh, nye slunge veninde. Men, men, Nej, det, men... Det, det, jeg er glad for, det ikke er mig. Hold der kæft, hvor jeg er glad for, det ikke er mig. Hold da kæft, hvor jeg er glad for, det ikke er mig. Kæft, er for, det ikke er mig. Og, ja. og det er derfor, vi er glade for at kunne få bladet gravid. Ja, det er det Så vi minder om det. Kære lytter, på I mandag... Dag... Nej, jeg vil lige sige noget, for det spiller et stykke musik her. Åh, oh, ja. For mandag, der, der udkommer øh, der er et album, der hedder My Secret Lover. Det er med uh, Private. Det er Thomas Trolsen. Så er der en ringetone. Oh, Hvor kom det fra? Nå, lad os lige høre det igen. Det var en fed lyd. Ja, det var det en A-tone. Er det ingen sinustone? Nej, ja, det er en A. Det er en A? Nej, det ved jeg ikke. Det være det. er en sinus. Du har ret. Det er en sinus. Et par tusind kilohertz. Ja. ja. Jeg lærte i går. Hvad, når det ikke hedder Gigabyte, her, hvad hedder det så? Tera Det er satme vildt Jeg kender en Du kender ham også Ja Han er jo den hippeste mand i Danmark Som havde 4 terabyte Jamen han har et hele Når han tænder sit anlæg op Så er der et helt elværk nede i Sydhavn Sådan er det, man i ligesom i, på arbejde. i far, fars fede juleferie er du. Mm. Det er sådan ligesom der mm. På mandag udkommer uh, Thomas Trosen Eller undskyld private uh, Skulle vi ikke benytte lejligheden Når vi nu havde sinuskone til lige at lave en monotest Det er længe siden du det gør vi da lige Undskyld uh. Kære lytter Ja, det er vigtigt, at deres radio især hvis de indehæver et af de nye DAP-radioer, som vi jo vandt i dag, ja. da vi vandt, tak for ja, prisen. prisen. Og tak fordi du lytter med til programmet, og gør, at vi næsten har en million lytter, det vi er jeg rigtig glade for. Det kunne være dejligt med en million, ikke, men det, men, det gad man sig ikke. Okay. Okay. Øh, så er det på plads med at få de korrekte modtagereforhold. En monotest, det her program er jo det eneste i Danmarks Radios regi som bliver sendt i mono, Correct. men vi sender ikke i modfase. Og ah. derfor er det her en øh, test i, at radio, deres radioapparat i modfase nu. Mm. Og Anders, vil du øh, foretage de indledende øvelser? <tryk> vi skal først have sinus øh, op, og hvis ikke de hører den her, så er der simpelthen noget galt, så er der noget noget galt, galt radio. med et radioapparatprogrammet. Ja. Eller radiomodtager, se med programmet. <tryk> <tryk> det Senere er der helt sikkert også noget galt, med, kan programmet. Nok noget galt med programmet. Eller teknikeren. Ja. Så er der var den. Så er der der. Så er vi lige stille i 10 sekunder. Fordi det der sker nu, når jeg holder mig under om et øjeblik, det er, at dit apparat bliver ligesom reset på en eller anden ja, måde. Ja, lige præcis. Altså, hvis de stiller den her tone, og sørger for, at hvis der er andre lydkilder i nærheden af radioen, afmonterer dem på en anden ja. måde. Er der nogle elektriske apparater? Er der mobiltelefoner? Sluk dem ja. et eller andet, så der ikke kan komme noget interferens. Så den her lyd, sinuslyden, sinuskugen, kan få lov at rense deres radioapparat i 10 sekunder. Ja. Og. Øh, og. Og. Så er der en der. Så holder vi lige må en 10 sekunder. Holder vi nede. Øh, ja. Så tror jeg lige, at så skal vi være stille i de næste 10 sekunder. Kommer her. Sådan der. Så tror jeg, det, jeg, du så, så gør jeg, nu, det er, at vi kører lyden over i venstre side. venstre side. Og det er og altså og venstre, venstre side, side. i deres venstre højtaler. Og det er altså ikke venstre side for dem, det er højre for dem, fordi de med minden, de sidder med ryggen til så radiofra. Sådan. Nu skulle den gerne være din venstre højre side ja. af din... Hvis ikke den er i højre side af deres radioarm, så er det fordi, de har byttet om på øh, radiokablerne i det ene højtalerstik. Det er det. Hvis de så er sød og går hen til deres radioarm nu... Øjeblik. Sådan, ja. Og øh, tag... Og det er selvfølgelig lidt svært, fordi så kan de ikke høre, hvad jeg siger, så der skal de lige have færdigt, før de gør det. Tag kablerne ud af begge højtalerstik. Byt dem om Hæ, i øjblik. det ene... Øjeblik. Anders. Der er nogen, der ikke har slukket min mobil. Der er nogen, der ikke har slukket min mobil. Sluk lige for tonen. Vi skal lige have tonen med, fordi ellers så renser vi ikke hjem. Sådan. er det. Er der, er der, det er ikke der nogen, vi Dig, der at... Der er nogen, prøver at... Der sidder derude. Vi laver år. den her, og så sidder du med din... Undskyld, jeg banner. Ja, vi... Forpulet mobiltelefon. Det er jo ikke engang Nokia. Ja. Nu kunne man måske... Det, godt... Det der ikke Nokia, ja. det Nej. havde da været... Det havde da været en lille lækker ringetone der. Ja. Nej, det man skal gøre nu, det er... Det er på samme måde. Og vi kan godt kombinere det her med at få rotterne udryddet i København. Skal ja. vi gøre det? Ja, lad os prøve. det. synes jeg faktisk er en god idé. Så prøver vi. Ide. Okay, prøver jeg. Vi, vi har hyltonen igen i højre, øh, telefon eller højtaler. De skal nu tage alle kabler ud af deres øh, deres stik bytte om i kablerne i det ene stik og sætte dem ind igen. Men mens de bytter om, så vente de så gå ud og træk ud i toalettet, for det er, så hvis alle gør det, så ryger alle rotterne ud. men det er sgu svært at arbejde under de for... Hvem var det? Er det i modfase? Nu skulle den være der. Vi er, den er de... nu. Ja, den, er, ja, den er i fase nu. Sådan. Okay, godt. Så tag stikket ud nu. Sådan. Og hold det der. Hold det der. Gå ud og træk i deres toilet. Nu. Altså, de får lige 5 sekunder til at komme ned. Sådan. Sådan. Og så tilbage igen. Og så sætter de øh, stikkene igen, men ja, altså med det ene i omvendt fase. Og så er vi klar. Sådan. Tak til det. Velkommen til programmet. Og her. Verdenspremiere. For anden gang i vores program nogensinde. Ja. Yeah. Den er jo blevet spillet ja, for før. Ja, først fordi jeg er altså, i gangteret fase. Fra. Det er nemlig det. Det er uh, Private og nummeret, der hedder We Got Some Breaking Up To Do. Velkommen til De Sorte Spejdere. Mm -hmm. Så kan det nok være, at det virker, ikke? Mm -hmm. Det er, er dejligt lyd nu, ikke? Jo, prøv at høre, hvor godt der. My Secret Lover, eller Secret Lover, det hedder album, som kommer på mandag ja. med, uh, med Private. Og vi har jo... vi faktisk øh, My Secret Lover. Vi er så heldige, at vi har... Private venner. Ja, vi har fået albumpremiere. Vi har spillet spil, øh, nummer for album. Man kan bare sige, Thomas Troelsen eller øh, Private har lavet en lidt dårlig aftale, fordi vi har ikke sendt mandag-tirsdag, og i går glemte vi det. Men så i dag, ja. i morgen spiller vi tre nover for pladen. Og så har vi spillet det i dag, og så har, passer det, så er vi oppe på fem. Ja. Eller seks. Så øh, nummeret hedder My Secret Lover, og, øh, eller We Got Some Breaking Up To Do hedder det faktisk. Mhm. Mm Anders der ja. er en ting, jeg er faldet over, og det folk sidder nu og siger, at det er jo København, så kan det være ligegyldigt, hvis jeg ikke bor i København. Og næppe, For det er så stor en kulturbegivenhed, at man tænker, for I får Sørende. Hvad tænker du på? Det er sådan, at øh, vi har jo tid til det her program snakket om altså så laver man fx Pink i, i et Pink-koncert i telt telt, en lidsplads i Odense, ikke? Ja. Og så tænker man lidt, hvorfor, hvad er nødvendigheden af den koncert ja, hvor, hvor befinder den sig? Ja, eller Beyoncé i Aalborg, eller Shakira, eller et eller andet, hvor man tænker, det har været nogle rigtig gode koncerter, øh, og det har været fint nok, ikke? Og sådan noget. Mm. Men, men nogle af dem løber ikke rigtig rundt. Eller George Michael fx i, i Aarhus, hvor er det en eller anden øh, krammermarkedsarrangør, arrangere de her koncerter, øh, og så alle de sportsforeninger, der skulle have pengene bagefter, de fik så ikke rigtig så meget ud af det alligevel. Eller poliskoncerten, med muskelsvind for, altså... Der var også noget sket du skulle gå i Randers eller sådan noget? Nu tænker man så bare, det var Aarhus som som ja. øvrigt var oppe at se, som nu egentlig var meget godt. Det var ikke det jo. Nej, nej. Øh, men det tror jeg også var ordentligt lavet. Kan du følge mig? Ja. Øh, men nu er der et eller andet Bim Bank Productions, som har valgt at lave Ace of Base. Det synes jeg er en fantastisk idé. I det. forum i København, der kan altså være 10.000 mennesker, med mindre Ace of Base kommer så stor en scene, så der kun er plads til 2.000. Det tror jeg er næppe. Oh, jeg er jeg tror e, Ace of... of Base, det er nogen, der godt kan stå at... og mere. Og der kan man sige, hvor er det bare fedt fundet på at lave Ace of ja. Base-koncert, øh, hvor der er aktu intet aktuelt? Er. Det er jo et band, der peger frem. Det må, vi det må, det må du. Det, må, det er jo et band, der på mange måder har defineret. Ja. 80, og, eller og, og, er det bare, jeg 90, siger, øh, eller... Jeg vil bare sige, Og så Det er der fedt fundet. og oh, kæft er det fedt fundet på. Ace of Base, 10... Nej, og det er ikke at tage rømme for, det er virkelig... Altså, Men har du ikke også set, at de har valgt at booste salget til deres, øh, kon, øh, til deres koncert, ved at udløse 8 gange 2 billetter? Til koncerten. Hvis du SMS'er til et uh, nummer og angiver hvornår at koncerten er der, så har du chance oh, for at vinde. Okay, okay, Så ved man også bare, at det er virkelig eksklusivt, og, og vi lærer, de er de over disken. Hvor kæft hvor er det er godt for at pålægge? SF base for en 10.000 mennesker. Det bliver udsolgt på 38 sekunder. Og, og, og det vil jeg sige, øh, jeg ved ikke, der er ikke nogen stor pointe på det andet end at, bare, at man vil sige, at Nej, dem der arrangerer er det, pointe, at, men, at, at, at, dem der arranger rundt omkring. Ja. De, øh, altså, øh, hvor lang tid skal vi holde os for? Nah. Nej, men det der vi kan selvfølgelig det gode, bare lade være med at købe billetter. Ja, fordi det der er det gode i den historie, det er jo, at vi lever i en markedsøkonomi, hvor de folk, der er så dumme, at de arrangerer lige ja. så ja. de, de gør det kun én gang. Ja. Fordi, at, øh, at det er ikke nogen god idé. Nej, men så laver de bare noget andet lort. Ja, ja, men så går de ned med det. Men på den måde kan man sige, at hvis det nu Gud forbyd var noget, vi skulle se. Ja, det er rigtigt. Men det er meget jeg tænker. på jeg man synes, synes, det, at at det, det er tog, Men for eksempel det der med, at man laver en koncert, og så er det en lokal gymnastikforening, eller fodboldklub, eller mm. øh, spejderforening, mm. som bliver pulet hårdt bag i. Ikke? Jo, det er Fordi, søgt. at, at var, det var fedt, vi laver øh, police. De skal godt nok have 44 millioner, Det er fedt, vi laver George Michael, han skal sikkert have det samme, men ej, der blev desværre ikke noget lige til jer. Men det er også øh, tit fordi, at de lokale musikforeninger måske er lidt grådige og tænker, at nu skal vi være rigtig... Der er lidt pyramenspilles... Øh, hvis jeg skal så tror ikke, det er dem, der er grådige. Jeg tror, det er en markedserkoncerten tit, der er grådige. Ja, men det, at de hopper med på den er en vis form for naiv grådighed, ikke? tænker, at kan blive, vi kan blive meget rige. Ikke altid. Nej, det er det. Ellers, tænker jeg tænker lige bare, at vi skal bare have lidt penge til sportskassen, så vi kan få ø, nye streamere på vores gamle setorboost for eksempel. Hvis man vil være rig og lave noget musik, så ring til Kim Larsen, for dem til at komme, så spiller de sig selv. Det, det er, er ikke nogen. særlig svært. Nej, det er faktisk ikke noget Eller Lars Lilleholt. Og han har tiden i 2014. Og Om et øjeblik, der uh, spiller vi lige klip uh, fra uh, aftens udgave af 2900 Happiness. Men først, de sorte spejlsugeren. Gå lige familien med. Det snorer I, i min skalle. Prøv at høre. Det her, det er den bam-musik, du... Ja. Prøv at høre, hvor godt det er, ikke? Det er jo uh, Kjell Tolstrup, som uh, kapelkjell... Har kørt det igen. Vores uh, anden uni DJ, som spiller, uh, det her han for os. Det er familien, og nummeret, der hedder Det Snorer i min skalle. Anders V Bertelsen, W. Bertelsen. Er øh, gæst. DJ, DJ Heddi uh, er øh, i programmet her i morgen. Ja, og det er en meget stor ære for os. Det er første gang, vi får en rigtig øh, skuespiller i studiet. Og en øh, og, øh, rigtig god skuespiller i ja, og jeg sad og tænkte på, øh, fordi at, øh, der er en, der spurgte, hvad ville være den bedste skuespiller i Danmark. Hvis, hvis man skulle sige. Men Der kunne jeg ikke komme i tanker om andre. Nej, det kunne fordi, jeg ikke. Der er sikkert nogen, der er lige så gode, men han virker bare... Jeg tror uden at ved... nu har jeg sneget telefonen med Anders vi balden to gange i forbindelse med oplejningen af det her ja, der er jo mange ting med Anders' assistenter, vores assistenter, advokater. Der er utrolig mange ting. Men man tror man tror at det er bare at få en fyr ind. Nej, det kan jeg ikke for. Ja. Det er det ikke. Han sætter sig ikke lige op på cyklen og kører fra Nørrebro hvor han bor hele. Nej, nej, nej. Det er der er en del vi ikke må tale om og ja. en del vi skal tale ja. om og så. Det er fair nok. Jeg glæder mig meget til i morgen. Men men hvad er det hvad vil du sige om? Jeg vil bare sige hvad siger morgen. komo. her. Ja, yeah, kære lytter, det er jo sådan i dag, at øh, vi har fået 10 nye protolyde kørt ind på en trailer fra Schweiz. Og jeg kan godt sige, at det, der sker, det er, at Gry siger øh, til vores redaktionsmede i morges, siger, øh, ah. siger, jeg har fået 10 nye protolyde. Så siger Anders, hvordan kan jeg få lov til at spille dem? Altså dig, ikke, Arsund altså Madsen? Åj, og det kan øh, vi sådan ved <laughs> Anders. Han nu har testet tur med 10 forskellige protolyde. Tag lige en mere. Ah. Oh, en mere. Yep. Der er en, der varer 6 sekunder. 26 sekunder på at tage den. Nummer 6. Prøv igen. Den, den kører bare. <laughs> <laughs> Hvis der, vi er helt ærlige. Der er en det er endt sjovere i hele verden. Det er så dumt. Men, men ved du hvad der? Det er, det er øh, uden uden noget, ikke? Ja. Det er klip. Øh... Ej, jeg skal til at sige sådan men vi har salt hemmelige mikrofoner. Hop et skade. For oh, det er også Toiletter. Hvorfor, det er du der, hva'? skal jeg love for. lige Lisbeth Lambert... ...så er der jo en ting til, som viser, at man ikke må i Danmarks Arv, som jeg er går over. Det er, at Lisbeth Lambert skal lige sige, sig, er vores aller, aller øverste chef. Yeah. Det, hun er lige under Kenneth blommer. ikke? <tryk> Æh, ja. Det der, det, der har vist sig, det er, at uh, Sin Lindqvist, som jo er B&U chef ja. uh, herinde, og jeg, vi skulle have lavet noget for uh, Fair trade, som jo ja. er dem der, med, <laughs> at, at, at bønderne skal have det for deres varer, som de har. Ja. Det har, det har. Det må hun ikke, fordi at det er <laughs> for venstreorienteret. Og det vidste jeg jo ikke, at Fairtrade simpelthen var venstreorienteret. Uh, så, så der er sat nye grænser for, hvad man må demonstrere. Jeg, jeg må gerne, uh, fordi jeg er freelancer. Ah. Men uh, sine uh, kan jeg jo ikke. Det minder jeg om. Så det, det, uh... vi nød, der må bønderne klare sig selv. Frygt for Jesper Langebær eller et eller andet. Også fordi, at uh, det er virkelig er... Nej, ah, det er jo Katrine Winkelholm, tror jeg egentlig, der Ja. Der. Ah. Jamen, det er, er ikke en skide mennesker til at gøre men Det siger bare noget om stemningen ah, herude, det, at det at er blevet til, at nu må man heller ikke engang uh, påpege, at det er fair, at folk uh, nede i Afrika skal have uh, tariffen for deres åndssvagt kaffe. Øh, fordi det vil virke for øh, kontroversielt i forhold til DR's ansigt ud og til. Så vidt er det kommet. Men jeg ikke spille rigtig kontroversielt? Jo, kom nu. Det er klip fra aftensudgaven af 200 Happiness. Det er kl. Ja. 19.30 på TV3. Og øh, jeg kan øh, læse op her, hvad re redaktionen har skrevet. <tryk> <tryk> 2900 Happiness. har så det lige været lidt hurtigere. Jamen jeg er lige helt ny i det her. 2900 Happiness prøvede i går nye grænser af. Jamen det bliver bare trykket på hele det enkelte afvaret. Øh, altså, heroppe kan du så se knap 1, 2 og 3. Træerne se det. kan du godt bruge. Ja! Oh, oh, oh. okay, men ikke 9 Det er helt tom. Ja, det er rigtigt. Er, er det Mystery Payout? Ja. Okay. Det er det hidden track. Okay, 29. happiness. Trøjer det i går nye grænser af? ...for hvad en soapserie kan tillade sig. Du skal trykke for helvede. Jeg gør det! Den unge buddhistiske og utrolig rumlige... <tryk> ...Jens Erik von Beck, spillet af Pelle Erobreren, ...er hjemme og besøge sin mor og far. som er spillet af Madene Svarts og Kjell Nørgaard. Ja. Du må heller ikke på, vi er stresset. Og det udvikler sig høj dramatisk. det ほしいくなの。よし、うん。しまじろイクションにか。あ。ほしいく Lytter til de sorte spejler, som sender direkte her på P3, og hvad var det, vi hørte deres? Altså? Vi hørte øh, Laura øh, med... Øh, Dragsbæk. Med nej, ikke Dragsbæk. Øh, Nej, det er fra en Saab-reklame, uh, kammerat. Saab øh, laver nogle utrolige grimme biler efterhånden, men de laver nogle fantastiske reklamer. Nu har jeg jo lige været i Amerika, ikke? Mm, og der kører er det ikke så stort over i Amerika? Der kører de helt lige meget reklamer for Volvo mm. øh, XC90'erne. Skal jeg sige, hvorfor? Ja, den sikreste bil i verden. Volvo generelt, eller? Det var bare en gammel sprøvning. Ikke c har er jo kåret til verdenssikkereste. No, no, Kia Picanto har jo også lige fået 5 stjerner. Ja, men det er, hvis man har den inde i et trykkammer. Mine damer og herrer, her er, hvad du kan opleve i dagens program. God, er det en programoversigt? For her er de sorte spejderes programoversigt. Vi har i dag rumtema. Det er 50 år siden af Sputnik fløjt til værs. Ja, hævdes det. Og der kigger vi da lige ned på Omega Speedmaster og siger, var det det? Ja, det var det ur, der var på målen. Altså ikke lige de her uger. Nej, men nogen til. til. Ja. Øh, så øh, skal vi i dag hylde udtrykket, der hedder JoVist. Og øh, jeg har været i Lyme Storcenter. Vil du fortælle om det nu? Nej, det vil du ikke. Nej, men senere. Så øh, fejrer vi OPS-oplysning til borgerne om samfundets 30 års fødselsdag. Hvilket jo betyder, at øh, da de øh, havde født, mm. så var det 20 år siden Sputnikken. Og kan, kan du lige regne det ned, eller hvad? Det hænger sammen. Og årsagen, jeg vil bare sige... Ja. Det vi gør i dag, det er... Vi fejrer det ved at spille hele OPS-melodien. Mange har. Øh, øh, kan vi ikke høre den hele? Dum, dum, dum, dum. dum, dum. Ja, det kan vi. Godt. Øh, så er øh, vi kigget forbi i fordi den er ved at blive rød, eller er det også der er ved at blive sorte? Vi ved det ikke endnu. Nej, men det begynder lige pludselig at, at snære lidt. Så kigger vi forbi godmorgen på tre i morges, hvor at kanonkongen, øh, den sjovmand om morgenen, Jeg havde besøg af en, der hævdede, at Anders Fogh Rasmussen. Det var ikke Anders F. Rasmussen, Prækker? vi kan afsløre nu. Det var ikke statsministeren, der var øh, på besøg. Godmorgen, der i morges. Det var en dan ret elendig impersonator. Og, kære lytter, så var det i går aftes på yeah. TV2, at øh, det sker gerne. Vi har lige fået at vide, at, og jeg kan godt sige, at programmet bliver plat i dag. Øh, på grund af, det prøver, det lyder, Og den var til dig, Kim, som lige har skiftet kanal. Nå, så lige mig også okay. gerne gøre. Øh, men jeg kan love dig, at det bliver, øh, kære lytter, det bliver rigtig plat i dag. Uh -huh. Når vi kigger forbi Olo Hendriksen og Krem, øh, slangen. Nej, han er vel Creme øh, Kanonen. Creme Kanonen. Øh, Thomas Eje øh, er på besøg hos Creme Kanonen, Ole Henriksen. Åh, det er sjovt. Og, og det, man kan sige omkring det besøg, det er jo, at, øh, at nogle gange, så ligesom, man ikke skal blande salpeter og sukker, mm. så er der også andre mennesker, man ikke skal sætte sammen. Ja. Eller altså, man får bare et eksklusiv cocktail, ikke? Og så skal vi øh, lige runde den royale forlovelse. Fordi der var der nogen, der var i tv avisen i går. Ja, det var der, Sprejde vist. jeg nok, der var. Og så skal vi øh, kigge på oh, den Jeg kunne faktisk overhovedet ikke se øh, den der, du havde øjet. Den kunne vi ikke se på fjernsynet. Den er her nu. Jamen den er nu. Jeg har en ny bog. Den, det er bare ikke den samme. Den, Nå, den, men den, den det er dig. Den er vinteren. Uh, og den kan vi ikke se i fjernsynet, det synes jeg måske. Sådan. I går øh, foregås, der åbner Folketinget. Ja. Uh, vi har nogle klip, vi ikke spillet nu med statsministeren for talen. en rigtige statsminister. Og så skal vi øh, spille øh, top 10.000 i dag, nummer for vores øh, top 10.000. Men først skal vi spille et nummer, øh, Det er et, et nyt ønske. Øh, vi tager nogle gange imod, men nogle gange gør vi ikke. Ofte gør vi ikke. Det er til AB -legetøj. -legetøj, legetøj. Er det rigtigt? det er verdens bedste legetøjspusik. De skal jo bare... Øh, kan er det vi ikke rigtigt? Ja. Det er ned på Trianglen. Ja. Gå ned, hvis man nogensinde køber noget legetøj, og har hovedet i verden, og er i København. Gå ned i AB Legetøj Trianglen og gå ind der. De er så fantastisk søde. De vil gerne have super tramp. Det skal de have, og det kommer her. Og Supertram, uh, Give a Little bit. For tre. Mine damer og herrer. Kan vi lige lade dem lad lige ligge lidt? Jeg vidste, det ville gå galt. Okay. Han skulle aldrig have haft de knapper. Men jeg skal sådan... Hold op, stop. Nu er det ikke sjovt mere. Jamen, det er det jo. Det er Eller det, det der er... Vand, vi... Anders, vi, vi skal er... til uh, folketingsåbning, og Jamen. det er i den anden ende Og derfor, uh, uh, stopper vi uh, ja. prøv at nu, ikke? I forgårs, ja. den 1. tirsdag i oktober, ifølge traditionen, gik uh, vores folketingsmedlemmer først i kirke, hmm. uh, og så bagefter gik de over og åbnede Folketinget. Ja, tak. Og det gjorde de ved, at øh, Hans Excellente, Statsministeren, Rasmus Rasmussen give talerstolen som den første og fremmeste af medlemmerne deroppe, fik ordet af, af Folkstingets formand. Og øh, begyndte det, der hedder Åbenstag. Det eneste, der er to tidspunkter på året, hvor at hvis man kunne tænke sig som medier, øh, som ikke er et nyhedsmedie som sådan, at få mm -hmm. Rasmussen øh, ind i, i sit program, eller i en artikel med ham, hvor det handler altså lidt mere uformelle uh, uformel ting, så er det uh, sjov nok uh, til jul, dagen efter uh, åbningen af Folketinget, er lovet, uh, okay. og så er det til jul, præcis. Og det er jo rimelig tæt på hinanden, kan man sige, oktober og december, der vil han gerne, men, men fra uh, først, fra, ja, fra december og frem til oktober, der ser man lukket, men der vil han godt uh, ind og fortælle sjove uh, sager og hyggelige historier. Uh, og det var han også i morgen på 3. morgen, der vender vi tilbage til ham. Uh, det For her er ligesom vores, kan man sige. Vi vælger jo selvfølgelig at sætte, uh, vi vælger jo ikke at sidde og meske, Hvad at sige det som det er? vi vælger jo ikke. Genolærer ikke fordi, vi så... er røde. Overhovedet ikke. Det øh, vil jeg gerne understrege, øh, øh, øh, øh. Øh, fordi øh, det er vi ikke. Nej. Så derfor... Øh, så, øh, men vi skal kigge på hans åbningstale, Ars. Altså. Ja, og det, vi har gjort... Øh, hvad er det egentlig, vi har gjort? Ja, hvad er det egentlig? Altså... Jo, det er jo, øh, det, er jo øh, det er jo... Det er jo for så vidt en lidt af en, en, en stinker. Ja. Øh, fordi at det er lykkedes vores redaktion at påvise... at der er flere sammenfald mellem, hvad han sagde... Da de lukkede Folketinget. er lukket, de lukkede butikken, og så er de åbnet igen. Så og så er det, altså en vis form, øh, en vis mål af slaphed. Det er jo sådan, at når, når Folketinget, som vi holder ferie fra den 15. februar og indtil den 14. januar øh, holder øh, sommerferie, ja. så øh, holder øh, statsministeren ligesom sådan en tale, hvordan er det gået i år? Ja, nøj, øh, og når det åbner Folketinget her. igen her i start 1. oktober, så, øh, eller 2. oktober, så siger man så, øh, hvordan kommer det til at gå? Præcis. Og øh, er der noget nyt under solen? Næppe. Ikke i forhold til det, han sagde i forleden, i forhold Men... til det, han sagde øh, i foråret. Og, og her er første klip fra afslutningsdebatten i foråret. Beskæftigelsen i dag er rekordhøj. Ledigheden er den laveste siden 1974. Og øh, beskæftigelsen, den er faktisk steget med 90.000. Der har aldrig nogensinde i Danmarks historie været så mange mennesker i beskæftigelse, som der er nu. Så tager vi lige øh, klippet fra hvordan det lød forleden. Beskæftigelsen er høj. Aldrig har så mange danskere været i arbejde. Arbejdsløsheden er lav. Nu er den nede på omkring 90.000 personer. Det er det samme som. Det er laveste tal siden starten af 70'erne. Hmm. Så øh, tager vi det næste klip. Det er fra foråret. Ja, nu er det så... så øh, ja, det er fra ja, foråret for for... for... Hvad sagde han til afslutningsdebatten? Hvad sagde Kom, Anders. Vi lægger afgørende vægt på og så lige siger, at sikre. Skal lad os sige, at som man kan høre, så er de klip, vi spiller fra foråret, noget der lyder. De er altså ældre. Ældre, lydkvalitetsmæssigt, det er virkelig så gammelt. I der så kiver. Ja, kommer de der op på strødet, hår til grønne bjørn. Der var. Men øh, det her sån lidt der så foråret. Og ja. det er også sådan man kan høre det, fordi de, jeg lyt, som om, så lyttede også og bare troede. Samme tale, jeg tager det, ja, det ikke tage fra. Det er det. Ikke. det, er det ikke. Man kan høre at det her. Det er virkelig, det er virkelig gammelt. Ikke? Det er fra mm. foråret. Oh. Gammelt. Hallo. En stærk sammenhængskraft i det danske samfund. Danmark skal forblive et trygt samfund, uden store skæld. Jeg har det skæld, skal jeg sige. Ja. Men lad os høre, hvad øh, vores statsminister sagde med i går. Fokus. Det er et centralt mål for regeringen at bevare og udvikle denne sammenhængskraft. Lad os holde sammen på et Danmark, uden de store skæld og kløfter i befolkningen. Et Danmark med en stærk sammenhængskraft. Jeg har ikke kløfter, det vil jeg sige, skæld. Men han har, han har medtaget kløfter. Det er lidt ligesom at tage... Mm, kløfter. Mm. Se, mm. Men han vil ikke have dem. Nej, øh, Hvad mener du med det? Han tager Danmark uden de store skæld og kløfter. Hvad mener du med hans forhold? Han er ved at kløfte. Jamen Det har han selv lige sagt. Nå, okay. Så tager vi øh, det sidste klip det er fra foråret i år. Ja. Vi har gennemført en globaliseringsreform. En reform, som skal ruste det danske samfund til at klare en stadig stærkere international konkurrence. Og her er, hvad han sagde forleden. Siden 2001 har vi fået vedtaget en globaliseringsreform. En reform, som ruster det danske samfund til at møde en skærpet international konkurrence. Anders Fogh Rasmussen, han har været ude i uh, helt sommeren ja. på cykeltur et sted i Europa. Ja. Nede ved hans hus i Frankrig måske, sammen med familien, og har ikke rigtig haft øh, tid. Ellers er det hans øh, rådgiver, som har tænkt, var du hvad det, det var så god en tale, vi skrev i foråret. Jamen, jeg synes, det finder han gør det samme. Han siger, at den går, og det gør den jo også. Det er jo også da ikke sket meget siden, så man kan jo sige, det, indtil, at indtil der sker noget, så bliver han med med at holde den tale. Det er faktisk rigtigt. Men damer og herrer, nu skal vi have absolut ro, for det er sådan, at vi netop nu her i programmet kan præsentere... En verdenspremiere. Og ikke bare en verdenspremiere. Oh, ikke bare, åh, oh, åh, oh, åh, oh, der er et eller andet oh, oh. demobond, vi har fået som de første. Det her Nej, er den det nye er single det. fra det band, som vi er de største fans af. Der er sikkert der er nogen, der er større, men vi er bare glade for, at vi... Prøv at høre. Ja. Det er Sigouros. Ja. Det er ja. den helt nye single med Sigouros. Og den har den navn, vi ikke kan udtale. Om et øjeblik vil vi godt fortælle en lang historie om, at de spiller i København her i oktober og alt muligt. Mm. Men først synes jeg bare, at vi skal nyde de næste 4-5 minutter, for at høre. Hvor smukt det er. Oh. Hmm. Hey. Hmm. Anders, ja. det er Sigouros' nye single. Og ja, hvad hedder den? den? Øh, Shumaland. Heima hedder den ikke? Ej, det gør den ikke. Det er sådan, at øh, den 19. oktober i Vega i København. Det er på fredag i næste uge igen. Der spiller øh, Sigouros et lille akustisk job. En lille akustisk koncert i Vega, i, under overskriften An Evening with Sigurd Ross. Og Sigurd Ross, tror jeg, fordi det er jo Sejrens Rose, det betyder lidt kommunistisk. Det er filmfestivalen Copenhagen Docs og øh, koncertforsagen, der hedder Beatbox. Som det vil er vi altså anbefale i øh, øvrigt. Copenhagen Docs hvis man er i København og så gode film. Det er, øh, de laver et eksklusivt, en eksklusiv akustisk mini-koncert den 19. Ja. Og fortæl dig om hvad de så havde tilbudt i den forbindelse. Ja, men det kommer også til. Det er den 19. oktober, mm. og øh, man mm. kan øh, øh, købe købe eller fra i mandags. Øh. Det sjove er, sjå, at vi har ikke rigtig fået noget at vide om det her, men okay, vi har så fået det ved nu, når vi fik singlen. Og ja, det er jo, okay. at de så spørgsmål til at gå lige. Jeg kan sige så meget, at... Øh, øh, øh, Kom det er store vægger, og vi er engang hjemme. Det er sådan, at vi sender fra den 18. Øh, oktober sender vi fra Island, og musikfestivalen leder Iceland Island Airwaves. Mm, og hvem, hvem, hvem er så lige præcis i Danmark, når vi er i Island? Vi tager til Island, blandt andet selvfølgelig på grund af festivalen her, men vi tager også op, fordi... At vi vil blive venner med Sjøer også. Og vi vil være venner med Sjøer også. Og have studiet, håbet på, okay, de er måske ikke på tur eller noget. Mm, Hvad sker sker du, der så skal vi bare hænge ud af hjemme eller nede på kaffe i Wageningen. Det der sker, det det er, at øh, vi tager op til 12 dollar og sender fra øh, 12 dollar-butikken Som... øh, i Reykjavik. Reykjavik. Og så... Øh, øh, og hvorfor har ambassadøren, ambassadøren ikke ringet op mod Atlanten, eller op ad ind over Atlanten, eller hvad det hedder, så flyver de den modsatte retning, og ja, det vi vinker til flyveren. Og de havde jo sagt, er det ikke sandt, at de godt ville komme ind og spille? Det ved jeg ikke, om de har sagt, men vi kunne godt tænke os det. Ja, men det er næsten det samme. Men hvorom alting er, jeg, jeg, jeg, det der sker nu, det er, at vi prøver på, at øh, når ja. vi så er i Island, og Sigurd også er i København, så må vi jo gøre det sådan, at øh, vi sender... Øh, vi vil have dem i studiet alligevel, så kan det godt være, at vi ikke selv er der. Men mm. de kommer i vores radioprogram. Hvis de har lyst til at være i radioen, så er det vores program, de er i. Og så vil det være den fredag, den 19. om eftermiddagen. Sådan er det. Så flyder vi hjem. Sådan er det bare. Ja. Eller også bliver det måske før om torsdagen, Den før, hvis de er på Island, eller hvad det kan da være, de der, så altså var ikke, ikke har travlt. Det er der måske en grund til at bedemme dyttere nu. Nej, men hyggelig er det alligevel, at de er på vej. Nu skal vi have. Uge. nej vi skal have top skal vi nemlig? Og øh, kan du ikke lige komme her Gry? Det er dig der bestemtning. Øh, uh, ja, jeg tror, det er Gry, der... Er... Og vi er jo nået, nået til nummer 9.978. 77, for helt nødt til 77. du er vores ja. relationsheds. Er ja, ja. Tak, ja, Tak. Gry, velkommen. Gry er også her. producer på MasserMotorpolet, kan jeg forstå, som jo... Ligger øh, som den tredje eller fjerde mest downloadet podcast i august 12. i Danmark. Den tredje, den tredje kan vi Også flot. Et, altså, et program, der kun sender én gang om ugen. Altså vi er nummer et, og nummer to er en børne-radiotegneserie. Ja, det er rigtigt. Sådan er det. Og så kommer masser der. Det er kommer også, dit, også flot. Kommer dit, kommer det dit andet, er også flot. Dit andet, dit andet, det andet, lille hobbyprojekt på en tredje plads. alle, alle sammen den. vinder. Det er vi nemlig. Øh, <laughs> There are no losers. Vi har en top 10.000. Det er de 10.000 største nummer over beat og rock hits. Populær musik, yes. ja. og, og du har valgt været med altså i den taskforce, hvor vi sad i en hytte ude i Vesterhed i nogle uger og valgte de her sange ud. Det her kan jeg huske bare, at var en, der lå der meget på sende. Ja, yeah, og nu er jeg glædet mig til at høre den. Jeg har gået og sunget den ind i mit hoved hele ugen. Hvad er det, vi skal nyde i døregangen øh, med? Violent Femmes, yeah. Blister in the Sun. Og, og øh, en historie, er der noget baggrund? Nej, den er bare rigtig god. Okay, jeg tænker lidt tilbage på 20 år siden. Nej. Hvornår er udgången? Det er sådan der sent high school. Nummer 9177 på det sorte spejlers top 10.000. Yes. Sådan nummer 9177 på det sorte spejlers top 10.000. Vi faktisk, at det er faktisk ved den 9976. Vi havde 77 sidste uge. Undskyld. Det er vores var. vej. I aften uh, er der fodbold uh, i, i UEFA-koppen. Ja, det kunne ikke blive til Champions League. Hvad, ja. hvad står UEFA for? European, det er det europæiske fodboldforbund. Jeg kan ikke se, hvad står det egentlig for? European... Det er en fransk forkortelse for det europæiske fodboldfodbold. Tak, Christoffer mig. Jeg ved, jeg, ved, jeg ved, at FIFA er uh, federal et eller andet. Federation International... C'est football. Uh, vi vi uh, FC København will beat Solange tonight and then go to the group stage of the you Rabinko please Men skal hvem skal hvem spille mod? Lance FC København skal spille mod Nantes, men jeg har bare fået den her uh, fra en lytter. Okay. Som skriver at det, var, og det er overhovedet ikke nogen uh, nu er der nogen der skriver. Okay, det er Det har ikke noget at gøre med at det nedgør Brøndby eller noget som helst. Det er bare meget sjovt fordi Brøndby support uh, har jo uh, fået fat i en anden hekse en eller anden uh, synsk dame, som uh, på, på lørdagen når de spiller uh, i Viborg, Brøndby mod Viborg, ja. uh, uh, som en lille gimmick, så skal uh, support uh, håber de på, at det kan være med til at holdet vinder. Så har en anden uh, uh, gruppe brøndby fans, noget, der hedder Suburban Casuals. Uh, det er sådan noget kældende ja, ja, det tror jeg ikke engang. Ja, det er det ikke. Det er udmærket god tror jeg. Uh, okay. De laver et modtræk til Brøndby's support, tåbelig idé, som de kalder den, om okay. en heks med trommedans skal omvendt i Brøndby Sportsdekrise. heksen social Lilius, som i øvrigt mener, hun er engel og har levet på jorden i tusind år, skal ikke have held til at kaste sin sorte voodoo over os og vores klub. Derfor har, har uh, Suburban Casuals uh, Brøndby, uh, en af supportgrupperne, uh, står de sammen med Moses Hansen, og ved inden kampen uh, foran Viborg prædike imod sort magi og trommedans. Hmm. Uh, hvor er det jo stukket af. Jeg er ked af at sige det. Ja, det med Moses er jo meget sjovt i forhold til hende og den anden, men det er der også. Ikke? Jeg, jeg, jeg, jeg, ja, jeg har helt det Moses. Jeg kan sige at vi netop nu har fået øh, et lydbrev fra hestinettet.dk og tarmlydet afslører hestens kolik. Nej, hvor godt. Det vender vi tilbage til efter på trænerne kommer her. Ja. Klokken er 15. Værsgo Velkommen til De Sorte Spejdere på B3, med Anders Breynholt og Anders Lund Sir Suburban Casuals, og Brøndby, et, et af, af Brøndby's... Ja, der er en debat. Der er en debat i gang på vores... Fordi jeg spørger som ø, absolut ø, idiot, ø, også der på fodboldrådet, ø, at når der nogen hedder noget med Casuals, er det så ikke fordi, det er voldstumper, og så siger du, nej, det er det ikke, det er ikke nødvendigvis. nødvendigvis. Og så er, du, øh, så er du lige lidt bag omkring, hvor vidt det er. Ja, og tæsketøj, så, er det nogle, der, og så er der en anden, der har skrevet, at... Øh, jo, de er psykopater, øh, for det ved jeg, for jeg har smadret flere af dem selv. Okay, blot øh, <laughs> ja. og, og, og der er flere andre, der Men jeg synes stadig, det er sjovt, det, det er det der med Moses Hansen. Ja, der er, jeg ja, godt bort, fyr, er der og også en, der skriver, at Moses Hansen er en, en kædelig Det vidste vi godt i forvejen. Ja, det tror jeg. Men hende der, Soleil Hamdel, det er et eller andet. Hende, der skal stå og... Hun har været engel i tusind år. Jeg tror nok, men, øh, og så en anden mange skriver, tænker, hvad for, laver ja, men, vi i pausen? Hvad fanden skal I kun snakke om kaffebøsserne FCK for? Op FC Midtjylland og de røde spillere skulle også. Uh, ja. Men netop derfor plejer vi ikke at nævne den. Eller, jeg holder med p 93 p 93 Klaus han har været en møllesten om halsen på den klub. Jeg har mange gode venner, tror jeg selv. Eller bekendt, eller jeg kender nogen. Og øh, en af dem, han er en rigtig god dreng. Mm -hmm. Jeg skal selvfølgelig ikke nævne hans navn her i, i rart Nej, men han hedder noget, der så. rimer på, hvad Stalknægt26 Hestenettet.dk Og øh, min gode ven Stalknægt26 Har netop modtaget øh, det modlige Nyhedsbrev for Hestenettet Hestenettet til dem der ikke ved det er en interessefællesskab For folk der er glade for heste De kalder sig selv hele Danmarks Hesteportal ja, Præcis Og øh, jeg vil godt lige læse op nogle overskrifterne Som er fra øh, øh, Det er for eksempel Isabel Werth kommer til Odense. Mm. Hun er blandt andre rytter-topnavne, øh, som er ankomst den 22. 25. november. Det oplyser i JBK Horse Show, uh. som står bag et arrangement med international og springning. Og det er hesten, der gør det? Og øh, øh, det jeg vil så bare vil sige, det er, at øh, nu er der ser nogen, nogen, der skriver ind. Hvorfor nævner I aldrig noget med nogle heste i Randers, for eksempel? Ikke? Mm. Efterår er det dækketid eller er det? Ja, det er en debat, øh, og noget af en webserede, fordi der er to forskellige skoler inden for hestepleje. Øh, der er dem, der putter tøj på hesten, og så er dem, der ikke gør. Jeg, jeg hører selv til den sidste kategori, ikke at jeg har nogen hest, men hvis jeg havde en, så ville jeg sgu ikke begyndt at klæde den ud. Men øh, fred med det. Så er der en link til at ride, sports og så videre. Øh, ja. men det vi skal have nu, uden at have seksuelle undertoner. Inden vi, skal, dog, inden vi skal til Ole Henriksen, vil jeg godt læse denne her op. Hmm. Tarmlydet afslører hestens kolleg. Hmm. Vi har lyttet til tarmlydene fra fordøjelseskanalen. Altså anus, analen, eller det, tarmen, er tarmen. er faktisk det er ikke tarmen. Nej, det er faktisk det den anden. Det er før det, det 12 ja. Er det muligt at lytte sig frem til hvilken behandling hesten skal have for kolik? Hmm. Holdet af forskere har optaget tarmlydene. Holdet af forskere har optaget tarmlyd med et elektronisk stetoskop, og det er det, vi hører her, på heste i valgt på fire gange i døgnet af et minuts vejhed før faste. <hør> ah, brumle, eller Anders for helvede. Herefter blev hestene fastet i 24 timer, og tarmlydene endnu engang målt på samme vis. Forskerne fandt frem til... Et <hør> Så, stop. Uh, det er bare at sige at forskerne fandt frem til uh, i forøget, at jo mere intens og tiltagende tarmlødene er. Uh, så uh, uh, kan jeg fortælle noget. Ved visse typer kolik var herunder spasmodisk kolik, også kaldet Det uh, des bedre uh, prognose var der for behandling. Hesten har så, lidt, uh, <laughs> så lidt større så det som en kan. Nå, uh, mm, lille fyr. Hvad er uh, det? Det synes, man er kagehæld. Og hesten har så således større sange for at komme sig over sin spastiske kolik med høje og tiltalende tarmlyde, end ved andre typer tarme. De laver af tarmlyde... <går> Ved andre former for at kunne dermed, ifølge forskningen, have en dårligere prognose. Godt! Stop, stop, stop! Torpedo og This is not. Og, og det, der gør uh, Hurra uh, Torpedo uh, stort, eller godt, kan jeg forstå. En af de ting, der gør dem store, ja. er, at de har valgt at spille på hård du jeg har en idé, og, og jeg ved godt, at det måske lyder. Nu siger jeg det, at det er dumt, fordi så er der en eller andet smart pladseskab, der snart laver banen, så tænker de, nå, fordi uh, de siger det, så kan, kan de jo spille det. Jeg tænker på, uh, hvis man lavede et band, hmm. hvor at de kun spillede på uh, legetøjsinstrumenter, fra uh, AB Legetøj, eller BR, eller Toys R Us, eller hvad det hedder. Ja. Yeah. Tøjrus. Uh, som har kun spillet ved det her, og så skulle det laves ordentligt. Ja. Men det har jeg de allerede lavet i high matematik. matematik. Ah! <laughs> nå, så det man nu vender der med Søren rastet og resten af hans familie. Det er der mærkelige hele hans familie. Hans familie er øh, rodet, altså... Nå. Vi skal øh, kigge forbi Godmorgen på i morges. Øh, et program, som er det mest aflyttede radioprogram i Danmark. Det er det mest aflyttede radioprogram i Danmark, sammen med Danmarksmester på B4, mm. det er Henrik Poulsen, det er øh, Julie Bundgaard, det er Pia Røn, og så er det vores gode ven, Kanonkongen. Yeah. Og øh, i morges må man sige... At de fik noget af en appelsin i turbanden. Tur en øh, diamant ned i ringen. Øh. Efter at han havde været på visit hos øh, Cecilia Frøkær. han gjorde det godt, hun mm. gjorde det fantastisk. Mm. Så kørte han... Øh, er det en Mercedes? Jeg tror, han kørte BMW, 7.45, 7.55. en ud over Langebro. Anders for Rasmussen, eller øh, ikke Anders for Rasmussen, eller øh, jo, han er statsminister, men statsministeriet råder over to biler, hvor alle andre ministerier kun har en bil. Og det er fordi, at det kan jo være, at man har lyst til at have to. Det er rigtigt. Jeg, der var på et tidspunkt, hvor jeg gerne kunne tænke mig at blive ministerchef Men jeg tror bare, at det er et rigtig hårdt job i forhold til det, man tjener og sådan noget. Det er ikke noget om vores ambition. Jeg vil gerne være minister. Du vil være ministerchauffør. Ja, så kunne jeg gøre dig Helt seriøst. Hvis Ej, jeg, nu når det her program er sikkert engang gang lukker, ikke, okay. så... Øh, det kunne jeg tænke mig at være sådan noget ministerchauffør eller limousineschauffør. Ikke fordi, at øh, det er interessant med alle de der mennesker. Det er mere bare det at jeg ligger og køre en fed bil hele dagen. Men det gør man også nu nogle Nej, ja. Ej, fordi der er det der kunstleder, eller undskyld, den også kugler, man kan sidde, du ved. Fordi det har øh, ham chaufføren, der kører dagtimerne. Han har også kuglerne niveau. Mm, og tæsken. så... Øh, og for den, der er i det her, skal jeg sige, at det, det Anders taler om, er jo det, det lille sæde af kugler. Der er det sammen på festligvis, ofte i et mønster. Jo. Og derfor vil, vil man altid have en taksisfør med lystig ridsning, øh, hvis man har sådan nogle kugler. Mm, eller Nå. bare kugler. Eller bare... Nu skal vi øh, lige høre, sådan her lød det i morges på øh, god B3. Prøv at høre. Og Anders Fogh Rasmussen, velkommen til. Jo tak. Hvis du kunne ændre på verden, hvad ville du så gøre? <laughs> Ja, der var så mange ting. <går> det. er virkelig det, man kalder et bredt spørgsmål. Ja, <går> men altså, en af de ting, vi er i gang med. som øh, håber vi Jo, no, det, nu, det nok. Ved, de. <går> Anders F. Rasmussen æh, Tænker man? Ja, fordi der er noget mystisk i det her. Fortæl. Der er, noget, der, ligger, der er farvet noget under gulvtibet, om man vil. Øh, det, for at gå morgen side. Det, det skal jeg ikke sige. Jeg vil sige, det eneste, der fødte min mistanke, var, at jeg synes, det var, det var ligesom lidt for heldigt at de havde fået øh, statsministeren ind til Hardtalk, hmm. til som ja. jo er det mest frygtede interview i Dansk hja, hja, hja. Øh, så, det, så jeg tænkte, kan der stikke noget under? Og så er det, at hvis man øh, isolerer de gange, hvor statsministeren, eller statsministeren, som jeg sætter i godsegnet, lærer, uh, så vil man kunne høre, at det er jo ikke et menneske. Hja. Altså, ikke af Anders Fogh Rasmussen? Nej, nej, nej, naturligvis er han er et menneske, men det er ikke et menneske, de har inden. Prøv at høre. Prøv at høre. Sådan her. Prøv Mm -hmm. Jo tak. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. Nogle gange går der op ad bakke, nogle gange går der ned ad bakke. Nogle gange har man medvind, og nogle gange har man modvind. <laughs> ja, tak. Det er jo ikke et menneske. Du har ret. Det er, øh, det er, øh, det er jo hans jo jorting-robot. Jamen, det er en prøv lige at tage den en gang til bare, så Vi vil godt snakke det, bare, så du kan høre? Så bare sidde, det er godt lavet og det, ene, det er siddet på DTU Og de har fået masser af penge for at lave den her og det er, Anders han har tænkt Jeg gider ikke det der jeg kan... To gange om året Jeg skal ud og snakke med Cecilia og de andre Jeg magter mm. det ikke Jeg får nogen maskiner til at gøre Men her kan vi altså mm -hmm. høre Jo tak <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Nej. <laughs> nogle gange går der op ad bakke Nogle gange går det ned ad bakke nogle gange har man medvind, og nogle gange har man modvind. Ja, <laughs> altså, tak. Der er ingen mennesker, der har så kunst i Det er der faktisk ret Det er snyd. Mm, men det er fifit ladet. Men må man give dem. Så, så jeg kan tænke mig at vide, i morgen tror jeg måske, det er Ben Bensen eller en eller anden, de er inde. Hvad gør det så? Hvem er det så derinde? Jamen det tror jeg, de kører den selv. Det er, det, kun, det er dem med to minister. Hvorfor tror du, at han har to ministerbiler? Tænk, tænk. Jeg troede, det var sikkerhedsmæssigt, men jeg kan godt se nu. Det er det selvfølgelig ikke. En til klonen, og en til lillefog. Naturligvis, naturligvis. Vi skal snart spille bingo, og så skal vi kigge forbi den danske ambassade i Washington og Thorsten Jansen. Kender du det? Jeg kan ikke rigtig huske, om det var det her nummer, jeg mente, uh, som vi skulle høre. Men det var Athlete, og noget var det var Det er rigtig fedt og et øjeblik. Må jeg lige tænde på musikken? Prøv lige at høre. Jeg prøver lige at tænde for den næsten over. Kan man lige høre, hvad det er? Nej, det det skal vi høre om lidt. Ja, og det er dejligt over. Jeg skal bare... Kan Men, vi gøre den for tre reklamerne? Du skal også sige øh, undskyld til Gry. Vores redaktionschef, hvorfor? Fordi at du kom til at sige det der med, at oh, du arbejder og jeg kunne se, det gjorde ondt på ingen. Gry, du er rigtig dygtig. Og vi er rigtig glade for, at du er værd på vores redaktion mere end du er værd for masses. Man kan så også sige, at du er med os også, fordi vi sender hver dag med Stevens, når hans Monopol. sender jo naturligvis kun en dag. Og alligevel er det nummer tre på podcasten. Men jeg glæder mig rigtig meget til i aften, for der skal jeg øh, ind fodbold sammen med Stevens. Åh, oh, fedt. Og jeg glæder mig rigtig meget til det. Hvad holder du med? Holder med langs. Nej, det er også fedt hold. Jeg har været der engang. Det er, det er en altså. fantastisk skinke. Jeg har været, jeg holder ikke med langs, men jeg har været i langs i 98 og i Saudi Arabien, Danmark. Nå, jeg var der på en uh, arkeologisk udgravning. Det var meget god ud. Du minder om det der for fuld og morgentalen, hvor de står uh, <laughs> i tøj. Nej, hvad er det? Er det sådan det var, hvor de? Uh... Nej, det var ikke sådan. Videnskab Anders, og det vil du vide. Det er en meget alvorlig sag. Det er ikke noget, man bare pjatter med. Nej, det er jeg klar. Over. Men øh, min damer. På herrer... videnskab, så skal vi se noget, som er næsten videnskabeligt morsomt. Tilskinder. Det er i hvert fald nogle søde mennesker, øh, der kommer igennem. For det er her, øh, at du har muligheden for, kære lytter, at vinde en de sorte Spejder t-shirt. I sort. Den er rigtig flot. Og den det er. er din, den. Hvis du vil have den. Ja, det er den. Øh, I den størrelse, du vil foretrække. 73x20 skal du ringe. Anders Lund Massen trækker nogle numre op, af hatten om et øjeblik? Ja. Og så... Øh ringer du i ja. Nordrådet der, og så er det først, du siger, det er Tilles bingo Ja. Og jeg kunne også godt tænke mig at snakke med nogle kvinder i dag. Æ, ældre kvinder, gerne æ, 45+. Plus. Og så er man ældre. Tak, Anders. Nej, altså, okay. Så der, synes jeg, Anders vil slår igen. Okay, så vil vi godt snakke med nogle rigtig unge damer ø, over 45. M.I.L.F.s. eller oh, nej, man skal ringe til os, hvis man har lyst. Og det er jo, om man er mand eller kvinde. Men selvfølgelig... Det er altid mænd, og det er der ikke noget øh, beskidt i. Nej, nej, Men jeg læste faktisk øh, i, øh, i ekstrabladet, at de havde lavet en analyse af, hvem der lytter til os. Og øh, 30 procent af vores lyttere er kvinder. Det er ikke øh, nok. Og de er øh, i alderen 40. Ej, de er i alderen 20 og op, op efter. He? Vi har også mange ældre lyttere. Og det er bare ældre lyttere, kunne jeg bare godt tænke mig at snakke med i dag. Men de nok tilbageholdende til at ringe ind på de fifi måder, som mange af de unge mænd med mobiltelefoner har fundet. fået. Det er måske derfor. Jeg ved det ikke, men jeg ved bare, at det altid er en mand ude for ringvejen i en mobiltelefon på vej hjem fra et arbejde. Ikke at der er noget forkert i det overhovedet ikke. Der er bare en vis overvægt statistisk af yngre mænd, der ikke ser på fingrene, tænker jeg. Fordi dengang jeg var med i noget, der hedder, vil du være millionær millionær, sammen med min storebror, der skulle man også først, hvem er hovedet på tasterne, og så skulle man jo klikke så hurtigt ind en rækkefølge, ja. Og der var min strop og mig jo 0,2 sekund, altså to tiende sekund hurtigere end, øh, end øh, soapbierne. Og, og al respekt om soapbierne, de har sgu ikke vundet en million. Du. Det skal du da ikke sige. Det tror jeg ikke. Tror du ikke? Vi har lige på noget, jeg prøver, at det er så vildt. De, det her program, ikke? 0,2 Jeg Skal være, der mange lyttere i dag, der er blevet sure over, at vi har spillet protolyd og sådan noget? Og synes, det var plat. Det er også plat. Det er er mega blad. Men jeg tror, at du lige lægger dem på hylden et øjeblik. Ja, vi har prøvet dem, Hej Anders Anders. Tak. Ja. Jeg har lige talt med Ejma Bo, mm. og han er frisk på at komme op og sige <tryk> hej i jeres program. Er det rigtigt? I sender ham bare en mail. Han siger for at at han er stor fan af jeres program. Yes! Ah, yes! Vi havde jo den store ære i går at være i TV-visen, øh, og, og i den forbindelse, så sendte vi det, der hedder en føler ud. Og man kan da se det på DRDK-SkostadnetTV, der kan man jo lige klikke på 21 udsendelsen og TV-visen i går aftes, så kan ja. man jo se to flotte Synes, vi Prøv at at være i Jeg har prøvet øh, to ting. Tre ting, der har været rigtig, rigtig store i min karriere. Og det ene det, er, øh, fire ting, jeg har prøvet. Den ene er at være sammen med dig, og lave det altså her ikke det, det er jeg rigtig glad for. Ting nummer to. Jeg har engang lavet en indslag til sporten. Uh. Kl. 16.00 lørdag eftermiddag. Mm. To minutter. Samme grav. Fra Vandløse Stadion. Da Grønland spillede mod Tibet. Det var ikke så meget kampen, det, det var mere det at være i sporten. Mm. Og sidde. Grønland var på en svær opgave, da de i formiddags mødte Tibet. Ikke? Ankræftsspækket. Uh, Ankræftslystens tvivl. spæk. Det en dejligt, Lang. Spæk. Så hvad hedder det? det skal uh, den, den tredje ting. Geil lang køl. Det er, at jeg var i radioavisen efter at, uh. efter, at vi havde vundet uh, Danmarks Bedste Radioværdeprisen. Du blev ud til radioavisen. Det klip, de så havde med i radioavisen, synes jeg ikke var så godt, men så fik jeg at vide, da jeg vågnede om søndagen. At de havde brugt et nyt citat i hver, altså, hver nyhedsudsendelse no. hele søndagen. Der blev jeg sat med stort. Det kan jeg forstå. Ja. Og nu. Altså, muligheden for at få Reimer stået Og så tænker man, at i roden skal noget? Nej, det er det altså ikke. ikke. Det eneste, der er helt, helt sikkert, det er, at hvis krig nogensinde kommer, så er der én eneste mand, man vil se på skærmen. Det er Reimerbo. Og det er Reimerbro Christensen. Der er en. ikke andre, som jeg siger. Hvis han siger, at gå ned i beskyttelsesrum så er det lige før, jeg gjorde det. Og det der glæder mig ved at Reimer godt vil være med i vores program, det er... Ligesom i morgen har vi besøg Anders V. Ja. Øh, som jeg ikke kender, men som virker som en rigtig, rigtig flink fyr, ikke? Og Men det, jeg vil sige med, det er, at det er nogle gæster, som ikke altid skal være i alle mulige blade. Nej. Eller tv 2 værterne, som viser rundt i deres lejlighed med deres snotunger eller et eller andet. Det kan jeg godt lide. Ja. Øh, det, det er bare rigtig... Det, nu, det, det, det er, bliver man stolt Man ja. bliver rigtig godt. Sådan. Og det er også vigtigt, at vi gør et godt indtryk så. Anne-Louise Traliks, Dideriksen Frederiksen er her med lille Lola af Viola på 12. Man kan sige, at Jesper Steinmens kommer aldrig nogensinde til at lave den. For han kan jo ikke lide børn. Og man kan sige, at med hans seksuelle orientering bliver det også svært at få. Nej, det er nu om dagen, at det er ikke noget problem. Det skal stoppes. Anders, det er noget. Et barn kan jo ikke have to fædre. Det kan det jo bare ikke. Jamen, hvad så med de to prinser. Og der er kun én. Kode. Nå, ja, selvfølgelig kan de godt have to fædre. Det er da mig. Ja, hvis det er prinser. Det er jo ikke to fædre vel. Vi er sådan set i gang at vi spille så inden øh, det hele løber af med nogen af os. Så skal vi lige. Ja, vi skal godt varme op til ambassaden. Jeg har en drøm, og jeg vil godt sige noget her. Ja. Og det er en drøm, som muligvis ikke kommer ned i dag, når vi begynder at, at, at jogge uh, torsdags op og ned i nakken. Det gør vi jo ikke. Vi analyserer bare. Det er jo, at jeg gerne vil være ambassadør i Island. Der er en ambassadør? Ja, men <laughs> det, det er ligesom det, der er problemet. Nå, jeg nu. Så jeg. jeg vil gerne være den nye ambassadør. Dan Danmark skal sandt i Reykjavik Fordi øh, punkt 1, fordi jeg tror, jeg kan tilføre kulturelle fællesskab meget. Punkt 2, så er der det flotteste hus i hele Island. Det er ambassadørens bolig. Det ligger jo, fordi vi har ejet Island en engang. Altså, vi det er heldigvis kommet ligesom ind som kan man sige. Ja, ja, men, øh, men, men dengang, og så var det, når ambassadøren valgte et hus, så ligesom først vælger ikke. Så han det er det flotteste hus. Jeg siger dig, der bor man bare rigtig godt. Og så, jeg tror ikke det arbejder jeg så hårdt med. Ikke fordi jeg tænker at der ikke er noget at lave, men med Island, det kører meget sig selv. Der er jo ikke de store konflikter, det der med håndskrifterne, den er, den gid er ikke? Og så er der noget med nogle, der er nogle søfolk og sådan. Det tror jeg også kommer kort, og så er der en masse kulturel udveksling. Og det er fedt, for det er jo sådan noget med vi skal have nogle pæne mad og vi skal have noget, vi skal, hvad skal vi, lave, og vi skal, lave noget, vi skal lave noget, koncert og sådan noget, ikke? Ja. Det starter lige nu forvar, og så spiller vi tilspænger bagefter, ikke? Yes. Hvis du at Litauen ambassadør i Danmark, hun er også øh, Litauens ambassadør i Island. Det her, øh, hvis man nogensinde lavede, og det har vi jo lavet en top 10.000 øh, mm. over de største øh, numre nogensinde, og der kommer det her til at ligge rigtig højt, så mange vil godt afskrive. Ja, det er ikke et, vi kommer til at spille i år. Jeg vil gerne sige, at det der med, at man skulle være over 40 kvinde, glem det, og jeg mener at det virkelig, glem det. Og har du fået reaktioner? Mette har skrevet til, os jeg er over 40, og jeres program er dagens højdepunkt, men jeg er lige blevet opereret for overknuder. Overknuder, Anders, det rammer alle. Også, også øh, unge mænd, som dig kan få overknuder. Mette må meget gerne ringe ind. Ja. Og det er da godt, vil kan også sige. Uanset det, hvilken køn, hvilken religion. Vil... En af de mange ting, der taler til Mette for, det er, at hun går noget ved. Uanset uh, hvilken religion, jeg køn, overbevisning, uh, udseende, alt må man ringe ind. Som ikke gør noget ved det. Nej. Ja. Man må ringe ind, uh, selvom man ikke er et menneske. Nu er der en, der ringer ind, om det siger, som en hamster. Ja, så vinder hamsteren en trøje i ekstra, ekstra, ekstra små. Det første nummer i dag er nummer 12. Nummer 12, om man ringer 73 gange 20, ikke? Ja. Det andet nummer i dag er nummer 76. Det er sjovt, så kan man høre noget fra Puma. Anders Anders er ikke søde spillet at spille noget Hilsen Puma, Danmark. Puma. det er jo et dejligt bane. Tak til fans. Nummer, nummer 41. 41. Man ringer 73 20, og det første, man siger, er ja. til... Halløj. Halløj! Halløj! Ja, det var det nok. Det er ikke ja det, det, det ja, ja, det var, det var, var, var det ærgerligt nok. Ej, det er så sødt altså. Nej, hvor er det synd. Det, det, er, ja, men ja, vi, det er jo Ja, det er jo frygteligt kedeligt og ærgerligt. Men Anders, og der, er vi, der er vi... Det er da ikke online, det her. <laughs> det er online. Det er, ja, det er eller du no? Hvorfor det med min computer? Nej, nej. Jo, det er der. Så skal du ringe til computerdoktoren. Ja, det her skyld ved, er ved et dumning med opgaven. Åh oh, nej, hvad er det for en opgave? Det psykologi. Åh, oh, for fanden. Det skulle være lavet hver der fra to til fire, men det lykkedes ikke. Men uh, med psykologi, der, er det, der, der kan man snakke sig ud af meget, jo. Kan man det? Ja, det kan man ja, med midt det er skriftligt. Kan du ikke give ham det ikke? man skal først afløse skriftligt, og så skal man nok mod det. Desværre, men du har ikke vundet. Nej, det, jeg tænker, ah, at, det er jeg ikke. Det er et du kan snakke, og du kan snakke. Det er også og vigtigt som psykolog og kunne sætte grænser. Jeg ikke psykolog, pædagog. Også det. Pædagog, også der. Så skal det, der du selv kunne sætte grænser. Det er utrolig vigtigt sæt grænser. Lad det her ved dig en huskekage, unge mand. Ah, ja, okay. ja. Moin, moin, Moin. Moin, Moin. Moin. Moin, Moin. Anders, du skal også lægge på, lidt. Moin. Moin. Moin, moin. Ja, 7020. Anders, du går lidt ned i giver, hvad. Skal man skore på telefonen igen? Peter Polisper. Læg nu lige på. Moin. Moin. Læg nu på. Moin. Hvorfor siger I en Det. Moin. Er... Læg nu på! Jamen, I, det, det kan I da ikke tillade i. I kommer der ikke fra sønderland Nej, men prøv nu her Kasper Jam fra Ty. Nej, vi nej, vil, hadersløb. Vi vil, hadersløb. Hadersløb. hadersløb. Moin, ja. moin, moin, moin, moin. Men hadersløb. vi siger moin alle de gange, vi vil. Men, men vi, hvis det er, at vi ikke skal forhærle i Sønderjylland, så kan vi da godt sige grimme ting om sønderland Nej, det, det, det vi vil ikke skal... synd. Fordi øh, de Nå, fineste folk kommer fra Sønderjylland. Nogle af i hvert fald. Det er nemlig rigtigt. Jeg det. kender ikke nogen anden jo, end du Hængel kender der, Jo, du kender da Lille Karsten, vores relationschef, der sidder <skrælde> ude fra Toflund. Sådan nina en, der er nogle nogen hals. ja, det <skrælde> kender jeg godt. Ja, to meter fra grænsen, bor han. Ja, og, og, og hans forlovede Marie, så er fra Sønderborg. Ja. ja. Så kan du, være. Ja. Anders, øh, vi må ringe af. Vi skal, vi skal have lytter igennem. Anders, i himlens navn, du går i stå nu. Anders? Vil du... Mette øh, med overknyderne, vil du ikke nok ringe ind. Oh. Farvel. Nå, morgen. morgen. Morgen, hej da godt, hej. Moin. Hæv lige stikket ud af væggen. Altså, det er det fede, hvad det er. Kan man ikke med... Vi, vi, kan, ikke, vi kan ikke komme videre, før han har lagt på. <laughs> Hvis sådan er <en> pædagoger. <laughs> Hallo? Ja? Ej, hvorfor siger du så ikke tillidsbingo, så har du vundet, mand? F***! Hæ, moin. Slandt, Ivan. Det var ærgerligt. Hvad ah! ah, pis. Ha' det godt, og god fornøjelse. Ja. ja moin. Moin. moin. moin. Skal vi... Skal vi for jeg sidder han og lytter med på, øh, på Netradio. Jeg der tror, tror, det er enormt interessant for alle ved yes. andre. Ja, end jamen vi så godt, så. Men vi jamen kan jamen vi lægge meget på at spille en plade for fanden. Det gør vi. Tak. gør vi her. Hvad er det, vi skal høre? Øh, vi skal til Sverige igen. Sikker, men Karantine var på Holmen, Kolmen. Karantine var på Holmøren. En sang lidt af til den unge mand om, hvad der sker, hvis ens mobiltelefon ikke helt er til at administrere. Er BK, det er BK-Skårstrej Spider. det er hjemmeside, og man klikker der, hvor der playlister, hvis man vil vide, hvad det er, vi har spillet i programmet i dag. Nu skal vi øh, gøre noget enestående historisk i de store Spejder. Og hvad er det? Vi starter for. Med tillidspenge. Øh, de tal, jeg læste op øh, ind til nogen, man federalske bliver ringet ind, er mm -hmm. annulleret, mm -hmm. og vi starter forfra. Så øh, rens pladen, som man siger. <laughs> Første nummer er nummer 12. Nummer 12. Nummer 76. 76 Nummer 41. 41. Nummer 7. Nummer 7. Hallo? It, Nej, hvor er det godt. Sådan skal det gøres, og sådan skal det siges. Og hvad er det for løsning? Hvem har vi med? Ja, det er Perry. Perry eller Perry? Perry med P. Åh, oh, glimrende. P som papa Perry, velkommen til programmet. Perry. Yo, tak for det. Hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer fra Fyn, hmm. nærmere sagt Assens. Ah, du kører altså på landevej? Ja, det gør jeg. Hmm. Perry, hvad laver du dagligt? Jamen, jeg har sådan et lille firma, sådan der hedder Sportsklinik Fyn, hvor jeg laver sådan noget idrætsmassage og lydkorrektion og sådan noget. Lydkorrektion? Behandler no jeg behandler sådan for nogle sportsskader. Hmm. og hvilke sportsskader har du øh, lavet eller ikke lavet behandlet i dag? dag? Jamen i dag har jeg faktisk ikke lavet noget, for der har været ved dyrlægen med min lille hund. Havde den en skade? Nej, den havde dårlige ører. Ah. ah det var, var det en betændelsessituation, eller var det noget, der var tilført mekanisk? Ah, det var sådan noget svamp. og uh... hedder ikke? Ja, hvad? Havde den væsken udflået? Nej, den går ikke. <laughs> altså, må jeg spørge? Det er altid drømt, når man siger radio. Jeg vil bare høre, skal den skydes snart? Nej, overhovedet ikke. Den, den er reddet. Hvad er det for en hund, Perry? Det er sådan en, vesti, en west Highland White Terrier. Det er sådan en lille en. Øh, det er en lille øh. viskehund, ja. Oh, oh, oh. Nej, nej, Anders. Det er de der små øh, statlige, Ja, rur, rur, rur. ja nej, nej. Sidder den i bilen hos dig nu? Ja, det er godt. Og virker den lettet? Ja, den er meget lettet. Kan man få den til at gø? Det tror, tror jeg ikke. Jeg, kan du ikke få en hund til at køge i en bil, Anders? Nej, den ligger bare sover. Du ud og du... Ude og gøre tur? Ude og gøre tur! Prøv at sku lidt op fra Perry, øh, prøv at gøre det. Hvad hedder den Den hedder Viktor. Victor. Victor, Victor. Victor! Har du skudt op fra radioen? Det har du ikke, så vi ikke kunne høre det! Ja. Skudt fra radioen? for radio, så, er det skole, så, så kommer skal vi lige Victor. lidt til lige at, at, at... vække Victor med. Eller han skal på den anden side også slappe af, Anders. Victor! Victor! Victor! Victor! Skal du have god tur, Viktor. Kom! Kom! Vi går på gade! Victor, så siger Viktor. Vi Victor, Victor, Victor. Så Victor. Victor er der rundt helt. Så, Victor. Han er fuldstændig Han Er han ligeglad? Hvad der sker, Anders? Øjblik, hvad han ikke... efter. Er Victor vågen? <spørg> <Victor> vågen? Nej. <sørg> Nej, han er fuldstændig ligeglad. Han ligger bare så okay, okay, så har jeg en mere. Okay, det Og sidste. det er det... Er, det er, prøv at... Hvad helt stille? Nu får han den sidste. Okay. Hov, hvad sker der? Du kommer til at hive skræbtene op over skræbtet. Åh, oh, hvad sker der? nu skal så, man skyde en hund. Ja, og det kan man ikke. Patrick, jeg mag ikke godt. Helt helt over barn her, du Perry. Ja ja, <laughs> det gik der meget godt. Ja, jeg ja, er fin nok. Giv mig den t-shirt. Perry du har vundet en t-shirt. Ja, du har. var da nej. Nu må du. godt gå ud på. Jeg skulle farte igen med mindre Victor han. Hvad? Øh, øh. ja, han rejser så ikke for nu. <laughs> nej, nej, det er nej. Undskyld, nej, det var bare så Perry Vi har nej, ikke skudt nok. Har de skudt rigtigt? Nej. Det håber jeg fandme det, ikke. Det håber jeg fandme ikke. Det plejer kun at være kat jo. Ja, og jeg jeg elsker hunden. Øh, ja, ja. og hader katte. Anders hader både hunde og katte, men... Men men, men elsker øh, padder. Du elsker livet. Og, og livet så, det, som sådan. sådan. Jeg tager det så ikke kan med for fulde. Ikke, så kan man ikke for langt mere. Nej. Harry, øh, hvis jeg nogensinde havde brug for en... Øh, idrætsmassør. Øh, idrætsmassør ja. så ville jeg ringe til dig. Øh, det er bare fuldt den nævren. Øh, også fordi, øh, du lyder som en rar mand. Men jeg vil godt lige øh, til sidst bede om en ting. Hvis ikke du er i en trafikmæssig, uheldig situation, og det er jo muligt for dig at og, uh, prøve at blinke? Ja, ja. Så måner Perry, Så kan det være Men, Anna, er du klar? Ja. Okay, kom her. Ja, vi er klar. Okay. Så. Øh, Paris, du banker op på instrumentbordet, for at siger, ja, løs, ja. det blik, den ikke overhovedet? Ja ja, den fint. Det, det er en ny bil, det er en ny bil, det der var Anders. Ja, jeg har hørt nok. Ja, jeg, har, jeg gætter på, at det er den helt nye uh, Passat. Jeg siger, at Nej. det er den helt nye Renault Megane Nej, Nej, den er meget højt blink. Ikke. Okay, hvad, hvad, hvad, er vi langt fra? Nej, ja, meget, meget langt fra. Er det Balingo? Nej, Pia. det er det ikke. Ja, så kan jeg ikke flere biler. Hvad er det? Nej, det er en Toyota RAV4. Nej, Nej. det er da en dejlig er... plade. Også en meget diskret blink. Dejlig plade, dejlig bil. Ja, ja. <laughs> Nej, det er en dejligt, at vi sidder og virkelig hører efter. Øh, Barry, du har vundet, og du skal være rar og sende en e-mail til os. Og i, ja. og i emnefeltet, altså sagsysyngen.dr.dk, ja. og i emnefeltet vil Anders gerne bede om, at du skriver OPS-tema. OPS-tema. Ja, og så naturligvis dit navn og adresse, og ja. størrelsen på den bemeldte t-shirt. Det skal og jeg gøre. god bedring med Victor. Jo, tak. Ha' det og rigtig godt, Barry. Oh, super og tak for superbrøn. Åh, superbrøn. Og, og ha' det godt. Mig, en måde Hej. Hej. God, hej. hej. Mad? Det var bare Mona. Nå, øh, det er bare... Jamen, Anders, det, det er, tror, at, er ja, måske, Det er, fordi, jeg tror, der er en, der sidder, øh, nogle af mine venner lige nu, og, og jeg har en ven, som er tilmeldt hmm. en mailingliste, der hedder hestenettet.dk. Oh, ja, han er stalker 26. Han har bare lige skrevet en sjov mail. Kære lytter, vi lovede, at vi i dag vil spille i anledning af det 30 år siden. <laughs> at, øh, ops, der være med sidsten på mig. Jamen det er fordi, du, du er midt med i en vidt, vi ikke er, er med bare, i, Han har og, bare skrevet øh, under et dæknavn, som om man hedder Mona, der ja, har sendt ja. 700 beskeder hele dagen. Kan ja, du vise ja. flere billeder der bælter? Han har bare skrevet, ja, ja, Jeg har en sød kat, som jeg tror du nok vil kunne lide. Det der er da sjovt skrevet. Det er dumt. Det er det. Åh. Oh. I dag er det 30 år siden, at den første OPS-udsendelse altså på DR, Oplysning til borgerne Samfundet, løber over skærmen. Man hører altid kun den korte vignette, den korte ja. intro. Men vi vi vil øh, gerne spille hele nummeret i dag. Altså det hele øh, lange nummer, som temaet lyder. <laughs> vil I høre det? Ja. Det kommer her. Sådan. Sådan der. Det var dejligt at høre det hele udstrækning. Mine damer og herrer, vi siger tak for i dag. Ja gør vi. Mondo er klar efter sporten. Og betrænede ydre. Her er det hos Brandenborg. Hej. Vi høres mere i morgen og klokken to med Anders V. Bertelsen i programmet. Yeah! Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breithold og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk-spejdere.